Run, run to the TARDIS! the force be with you talking to me? MIGOL! Yippie-kajé, MADRE HOT! ARO, FAUN HOLE! ARO, MAMMI! I'm your father! HELLO, CHRIST, you. HERE'S JOHNNY! HASTA LAVISTA, BED! I'M KING OF THE WORLD! IT'S ALIVE! Hej och välkomna till Filmformat! Eh... Megazins filmpodcast Jag sitter här med Daniel mm -hmm. Micke, Robert, Niklas Och jag själv som heter David Fortfarande? Uh, fortfarande Vi har uh, kollat på uh, Cloud Atlas I know you are Sonmi451 Fear, belief Love Det determinerar kursen Jag hittar crime I feel like something important To me. Yeah. Yeah. Det har vi gjort Det, det, vi. det, det, det tog några timmar höll jag på att säga. <laughs> <laughs> Det tog ett taget Tre timmar lång film nästan <laughs> Precis på gränsen där Har bland annat eh, Tom Hanks, Halleberry Jim Broadwent, Hugo Weaving eh, Eller Weaving såklart eh, Donna Bae och, och Många fler skådespelare, ett stort register ja, Underbart skådespelare lite. Alltså, där. Jag tycker alla högpresterare Med, med tanke på att eh, alla spelar väldigt olika roller, alltså det är inte så att de har en roll var heller. Ja, precis. Så att de får ju verkligen prestera, ja, visa upp sina kunskaper i skådespeleri i filmen. Mm. Så att, ja jag tyckte det var ganska roligt att få se vad de spelade för något, måste jag känna. Ja, filmen har alltså sex stycken små historier som sedan är kopplade tillsammans på sätt och vis och bildar en helhetsbild efter ungefär en och en halv timme av grumligt vatten så blir det klart. Ja... Eh, det, Mång, många skolspelare som spelar många olika roller i de här olika historierna. under olika tidsperioder. det börjar mm. någonstans för några slutet 1800-talet. Ja precis någonstans. och, och sl sl slutas i någon ja, första ja, punkten som lite svårt att placera när mm. all... After the Fall som de säger. 107 år efter undergången enligt dem själva. Mm. Mm. Säger de det då? Nej, det står det. E, e, första gången man ser just det. Ja. det, ah. det 107 vintrar efter the fall. Ja, precis. Ja. precis. Ja. precis. Så sen vet vi inte riktigt när fall eller när, ja, undergången inträffade eller någonting. Men, Nej. Men, mm. men, men det är inte relevant egentligen heller. Det spelar ingen roll alls. Ja. Mm. Det, det, filmen är då alltså regisserad av Wachowski-bröderna eh, som gjorde Matrix och eh, Tom Tickware som bland har gjort den här filmen, Spring Lola Run Lola Run, ja, precis, precis. Ja, Som jag tyckte väldigt mycket om måste jag erkänna, så mm. att jag var lite nyfiken på jag har inte sett något annat, annat av honom men jag var väldigt nyfiken på att se det här måste jag just av, på grund av det eh, bröderna, eller, bröderna Matrix som de inte heter, men eh, de vet men ju ändå att de kan göra bra saker speciellt med, när de kommer upp med VF detta Ja, som, jag, som jag tyckte presterade riktigt bra och visade att de kunde göra mer än bara specialeffekter. Men vad tyckte vi om filmen då? Var det någon som hade någonting att invända eller är det något mästerverk? Uh, ja! Um, ah. Ja, ah. <laughs> jag vet inte. Det, det tog ett tag innan jag kände att fan, den här började leda till något bra. för att Från början var det så, det var så spretligt för man hoppade mellan alla eh, tidsepokerna. Och det var väldigt svårt att hålla reda på varför var det så spretigt. Man fattar ju att de hör ihop på något sätt. Men man fattar ju inte varför. Och det var väl inte förrän. Alltså nästan efter halva filmen man började känna av. Ah, nu fattar jag vad det började leda till. Mm. Och varför de hör ihop på något sätt. Så det tog ett tag. Men den blev jävligt bra då. Mm. Jag tycker det var lite snyggt om de hintade med i filmen. Under en av de här historierna så är det en kille som sitter och skriver sina mm. memoarer. Och pratar om hur mycket han, han ogillar flash-forwards och flashbacks ja. men om ni hänger kvar så kommer det snart uppenbara sig som sanningen eller kommer att hänga ihop jag tyckte de gjorde det väldigt snyggt just som i filmen mm. det var ju väldigt många element som skulle knytas ihop sen och jag tyckte de gjorde det bra till och med när det kom till saker som jag mindre som de visade i början så tänkte jag, haha det där har de inte förklarat den så lyckas de på något sätt smeta in det snyggt i, i storyn många lösa trådar som de faktiskt knöt ihop så gott som allting tycker jag om det inte någonting jag kommer inte på något som... Nej, jag kan inte heller på jag tyckte. jag tyckte också som du, att det knöts ihop jävligt bra. De har lyckats gjort en... Eller sex riktigt bra stories och liksom förklara allting som man vill få förklarat för sig. Ja, det är ett jävligt bra film ja. faktiskt. Jag, ska det, det, jag tyckte inte några lösa trådar direkt men det fanns några, några plotthål eller några misstag speciellt när efter den här postapokalypsen som vi snackat om mm. så går Tom Hanks och leder ledaren Halle Berry och han är ute och går med sina jätter och så sedan så hör de att det kommer några, några vildar långt bort ifrån att de kerar. och då gömmer de sig under en bro och då helt plötsligt är jätterna borta det känns som att jätterna kanske skulle kunna att avslöja positionen det var en grej som försvann lite sen från filmen men sedan innan så hade de varit ute och gått med dem men följde de med på resan? Det kommer jag inte ihåg. Nej, nej. men det var ju nej. innan resan. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, jag menar, inte på resan, men när de gick till bron följde de med då jätteviktigt. Ja, det var ju när, när, jag ska inte spoila kanske, ja, men, Nej. när Helleberry försöker övertala Tom Hanks att göra någonting. Just det. Ehm... Um... Ja, men Sådana missar får man ju köpa i, ja, i filmer. Och, det är sånt som är. Och, och sen är det väl så, ofta med filmspråk, att vissa saker får man liksom förstå själv utan att alltid få förklaras för sig. Men filmen är ju lång som den är ändå. Mm. Så att om du ska förklara vända lite en vink så tror jag vi skulle få sitta två timmar till. Och <laughs> jag, jag tycker ju att det är helt okej okay att ha sådana där väldigt små missar ändå med tanke på att det var sex olika historier som ändå... Eh, det klipps ganska vilt emellan dem så alltså, ena sekunden kan man ju se en av de där nyare scenarierna och, och nästa sekund så kan de byta till det äldre scenariot men ändå så hänger man med rätt så bra. Så jag tycker att det är okej okay med sådana här små missar när de ändå lyckades ja. både få så bra sammanhang med alla scenarion och, och, och, och även med klippningen. Mm. Eh, men det tyckte jag snyggt var att alla de här scenarierna parallellt hade för någon form av tema kändes som att när mm. vi när någonting hände i en scenario, till typ att någon sprang Då kunde du byta till en annan tidsepok Där de också sprang, så att det ändå följde på något sätt Samma tempo eh, När man bytte mellan Tidsepokerna, det blev jävligt snyggt gjort Men vad jag tänk kom på nu när jag tänkte efter det Är att de flesta tidsepokerna kunde egentligen Sätta sig in i en Vi hade ju en science fiction genre, mm. post of Vi hade en som lite mer komedi eh, Spionfriller-aktigt Kostymdrama Alla scenarier hade ju på något Alltså sin egen genre eller stil. Det här som har postapokalyptiskt kändes lite fantasy också. Ja, mm, ja gick, verkligen. Ja. <laughs> Spelat bilderna och hur de såg ut. Och så gick jag igång så in i helveten. När man fick se lite utav ett scenario som var väldigt future noir. Väldigt Blade Runner-aktigt. Mm. Neo Soul som staden hette. Exakt. Mm. Och Och det är klassiker heter Neo någonting. nånting jag vet man direkt att det är så här Future Noir. Ja, Då var... vet att Varkovski-bröderna var där. Ja, just det. <laughs> ja, men det, det här märktes <laughs> nog mest faktiskt i just den tidsepåken att de var framme. Mm. Uh, väldigt snyggt var det. Och liksom, underbara action-scener med, med, med, med härlig stämning, tyckte jag. Uh. För det var någonting vi upptäckte när vi stannade kvar där. Det var att uh, de hade delat upp jobbet. Uh, bröderna eller syskonen, jag, de hade ju de, de hade ju fått regissera vissa av tidsepåkerna. Medan vad han nu heter. Den andra regissören som stod helt still. Ja, Tom Ty Tykwer. Precis. Han fick regissera ett par andra som de hade delat upp det men ändå kändes som att filmen höll ihop. Det var inte så spretigt. Det kändes ändå som en hel, en hel enhet. Mm. Jag var rädd för att det skulle ha spretigare än det jag gjorde. Mm. Ja, det var ju en sån där. Det är ganska mycket historia och binda ihop, som sagt. Mm. Vad tycker vi om det rent tekniska? Jag var faktiskt riktigt imponerad över bara sådana här saker som sminkning av olika skådespelare och alltså hur de visade de här olika tidsåldrarna med kläder, hår, frisyr och sånt. Jag tycker mycket sminkning var, den överrivna sminkningen syntes lite för tydligt. Det är många som spelar i vissa tissepoker tis roller med andra könet och... Som blir lite väl mycket äldre än de ska vara och det var inte så, så snyggt just de tillfällena, instanserna. Men det var också väldigt kul att se, så typ Hellberry som spelar en gammal kinesisk gubbe som en doktor mm. i framtiden. Eller koreansk gubbe om vi ska vara korrekta, men intressant sminkning men det var ju inte jättesnygg. Jag tänker just Jag kanske inte mellan det här med men jag tyckte mm. att alltså, vissa skådespelare tyckte, och sen, sen har det väl att göra med att det är väldigt bra skådespelare också, men att han väl, väldigt kändes inte som, som den personen. Jag tycker till exempel att Jim Brown hade underbara olika alltså, rolltolkningar, och sen är han ju en väldigt bra skådespelare när man egentligen känner igen honom på det är hans speciella röst. Mm. Men jag tycker att han hade en väldigt mm. liten lyckas med när det gäller sminkning. Och Hugo Viving som kvinna var tycker jag ju var helt underbar. <laughs> mm. ja, just det, just det. Men nu har vi ändå snackat mm. ganska mycket om själva tekniska, så och, eller mycket, mycket men vi har kommit igång på det. Men är någon som kan säga någonting om storyn utan avslöja? Ja, det, det handlar ju lite om, om att en, inte ensam är stark utan snarare tillsammans är stark. Det är lite, vi behöver, våra liv är inte våra egna utan vi behöver varandra. Ett annat överliggande tema som man märker i alla historierna är väl klassskillnader eller förtryck. Ja, I varje historia så är det antingen mot pensionärer, mot svarta, mot homosexuella, mot kvinnor, eh, mot folk som bor i en dal och inte i en stad. Eh... Jag skulle säga också att det var ett tema eh, som försökte berätta att ingenting som man gör är betydelselöst utan vad man än gör, hur till sinnes obetydligt det än är, så har det stor inverkan på allting annat som händer. Mm. Ja, nej men... Det är väl, jag vet inte om jag kommer, när vi sitter här nästa år, och ska utmärka nästa års bästa film. Så vet jag inte om vi kommer... Det här kommer vi hamna högst upp, men däremot så tror jag att den kommer att hamna väldigt högt upp på en av årets viktigaste filmer. Mm. För att den säger väldigt mycket om oss som människor och vad vi, alltså att det vi gör betyder någonting. Och att vi måste sätta sätt oss upp mot inbyggda normer, förtryck och sånt. Och det, det tycker jag filmen gör väldigt bra. Jag hoppas att många tänker efter lite när de har sett den här. Ja, mot ja, med klass, klasskamp, könstillbehörigheter, allt möjligt. Att, att, liksom, att det går inte att blunda och vi måste... Säga stopp och säga emot någon gång ibland. Och sen kanske vi inte blir actionhjälter allihop av oss. Så, Men någonting kan vi alla göra. Och det tycker jag filmen gjorde bra. Den är viktig på det sättet. Ja och i ett filmografiskt perspektiv så är den ju också viktig. För apropå det här med sminkning så tänkte jag på att. Och jag har hört det innan att många av specialeffekterna är ju faktiskt praktiska. Och inte bara CGI som allting annat nu för tiden. Mm. Vilket är ju väldigt intressant att ändå en sån stor blockbusterfilm vågar köra på mycket down to earth specialeffekter mm. Och att de visar att det går faktiskt att göra det bra. Ja. ja. Det känns som att alla gillar filmen i alla fall. Ja, jag, jag, jag satt under, under filmen och skrev upp dåliga saker för att kunna ha någonting att kritisera. Och det var ju det var just så fult smink. <laughs> typ, när de när gömmer sig under bron... Sen så hade jag också generiska framtidskläder skrev jag här. Men det är något jag tycker är väldigt vanligt i science fiction att när det är framtiden då går de i helvitt. Och de tänker mycket socialt po postafakalypse-delen. Mm. Det är ja, väldigt generiska, ingen riktig personlighet i framtiden utan då är vi alla samma, samma utseende. just den här framtiden var ju ganska mycket åt det hållet också. Ja. När man framställer människor ja, som kopior. Hela tiden. Så att det fanns ju en poäng med det. Att de såg likadan ut eftersom man framställde människor som såg likadan ut också. Ja, ja. Och, kanske så. Och, och eh, apropå vissa andra grejer så tar jag hellre dåligt smink vilket av som helst än att eh, de sminkar eh, till exempel stora orker med eh, hjälp av CGI. Ja, är... Jo men som sagt så försökte jag alltså hitta dåliga saker som jag kunna ha någonting att klaga på den. För att den är verkligen skitbra tycker jag. Men jag tror inte att det här är en film för alla. Jag tror verkligen... det säkert inte. Nej det är absolut ingen sånt som man kan slumra till Man måste vara vaken hela tiden Verkligen försöka följa med Och inte försöka missa någon detalj Det finns ingen paus för toalettbesök Om du inte pausar mm. filmen självklart Men på bio kan det vara svårt eh, Och jag kan tänka mig att det finns En form av eh, värde av att se den en gång till För man kan se detaljer som man missar i början För att, mm. som sagt saker faller på plats Efter halva filmen känns det som eh, Samtidigt känner jag att den här var så jäkla lång Så jag vet inte om jag skulle orka se den igen närmsta tiden. Det är en film man inte orkar egentligen se igen men man skulle ändå kunna ha ett värde av att se den igen. Jag tror det jag kommer absolut se den igen. Däremot så håller jag ju med dig om att jag kanske inte sticker och tittar på den nästa vecka direkt liksom. Men, <laughs> men, men jag vill gärna se om den i framtiden och en av, en av de sakerna jag tänkte på när jag satt och kollade på det var ju liksom att jag kanske kände att ibland så försöker man ju liksom dra ut på berättelsen för länge som vissa andra storfilmer har görats alltså liksom de har en liten berättelse och försöker dra ut det bara för att det ska, ha, det ska bli en tre timmars film. Det lurte fler filmer i sådant. Ja, här känns det faktiskt som att man skulle kanske ha det skulle faktiskt inte ha gjort sånt någonting om det här. De hade tagit det lite lugnare vissa, vissa stycken och faktiskt kanske gjort två filmer av det eller någonting. Sen vet jag inte om det hade blivit någon succé men jag hade inte mått dåligt av det. Jag kan väldigt mycket uppskatta att det inte fanns några scener som inte betyder någonting. Utan varenda liten scen och varenda liten dialog eller monolog för den delen hade ju mm. en del i den stora berättelsen. Mm. Vilket jag uppskattar väldigt mycket för det får man ju inte se. Ja, precis. Nej, jag håller med. Så. Jag tror att två filmer hade nog varit för mycket. Man får nog tugga i sig de här tre timmarna eller vad det ja. är, jag. jag. Jag tror man behöver filmen i ett svep. Ja. Jag tror att två filmer... Det blir, då blir det den här pausen i, i tittandet det blir paus i, i biosäsongen och, man, och många, många delar faller bort. Nu blir det liksom en tre timmars enhet som i sig är ja, extremt bra och välgjord och har en stor poäng jag menade inte att jag tyckte att filmen skulle komma nästa del skulle komma om ett år mm. jag menar att jag tror att manuset hade rätt till mera film jag tror att mm. filmen, vissa delar av filmen hade mått bättre om de, inte, om de inte hade känts lite stressade genomstressade och jag tror inte att det hade gjort någonting om filmen var längre och då tänker jag då skulle man mm. kanske ha gjort det till två filmer däremot så det inte sagt att nästa film skulle komma om ett år mm. eller om det skulle ja. komma ett halvår det är kanske faktiskt så att vi hade tittat på det nästa direkt efter Eh, direkt efteråt, mm. men eh, att det, alternativet kanske hade funnits att den släppts i två stycken som en längre film mm. för att det fanns väldigt mycket nyanser som ah, jag gärna hade sett mer av en bra directors cut Ja, det, det kommer säkert komma något sånt i framtiden att det, det kommer någon förlängd version som antagligen då blir bättre Men ännu jobbigare att titta på om man ska sitta trycka jag, in den i sitt schema. Sitta jag, jag får hoppas att vi får den på någon, någon optisk format skiva eller något sånt som mm. så man faktiskt kan pausa då. Nej, eh, eh, alltså jag, jag tycker väldigt, väldigt mycket om den här filmen. Jag tror att, även som jag sa, den är viktig. Jag tror att är en film som kommer hålla i, i mer än ett decenni i alla fall. Det är någonting man kommer att återgå till. Jag hoppas det. Ja. Och det finns någon film du skulle jämföra den här med som finns redan, vad skulle det vara i så fall det känns som att jag har sett på något upplägget på något annat sätt förut, alltså, det... som påminner mig men... ja, jag kan inte riktigt hålla med för lite som du sa förut så är ju de sex olika historierna, det är ju var och säger en enskild egen genre och eh, filmen byter ju stämning när den byter till en av de andra scenarierna. Så det är svårt att jämföra med en annan film när det här egentligen är sex olika genrer i samma film. Mm. Fast visst något... Jag vet inte riktigt vad men jag återkommer mm. om du kommer på det. Eh, bara rent intressekoll eller vad måste jag säga. Filmen är ju baserad på en bok. Har någon läst boken? Ja. Hur håller filmen sig till en den? Den håller sig väldigt nära. Och... Eh, de har säkerligen gjort vissa ändringar för att passa det filmografiska formatet bättre, men det är inte direkt någonting jag tänkte på. Det håller sig nära till ja Jag blev väldigt sugen på att läsa boken i alla fall och se om den liksom är lika viktig för populärkulturen med frågeställningarna. Ja, uh -huh. men eh, boken ger ju inte samma intryck. Eftersom den har ju inte en armé utav extremt skickliga skådespelare, Den har inte <går> eh, riktigt Special bra... effekter ja, den, den har <går> inte riktigt bra foto. <går> alltså, det, det är ju mycket som eh, automatiskt läggs till i filmen eh, och som behövs för själva berättelsen i sig. Jag tycker att det är en bra bok, men det blir mycket bättre som en film. Okej okay. Men... Eh... Betyg? Nej. Alltså betyg sätter vi i en recensionen tycker jag, men jag tycker om vi kan rekommendera den. Det kan vi väl säga direkt och jag ger den alla mina tummar upp. Ja. Utan tvekan Mm, absolut. Det är en film man ska se på bio. Ja, den kommer när var Den 22 februari. Yes, så föranspråka lite biljetter och gå och se den när den kommer för att den förtjänar en biosittning. Absolut. Det är en Den mm, förtjänar absolut. 3, 4, 5 biosittningar. Ja, fast det, som vi sa tidigare, man får nog vänta att ta mellan dem. <laughs> <Ja, okay. laughs> och sen finns det, kommer det säkert andra bra filmer i 2013 också som är värda att se. <laughs> ja. Men om inte ja. annat, med tanke på att den kommer i början på året, så är det ju jävligt bra början på filmåret. Ja, det börjar starkt. Ja, mm. Men den har gått i USA ett tag. Jag tror någon 2012. Mm. Vem vet. Jag, har jag tror, en... du, äh... jag tror att det var fyra månader mellan Sverige-premiären och ja. Man hade. Ja, det kan du. Jag... det var mer än då. Ja. <laughs> så är det med det. Så det var allt för oss. Ja, yep. det var allt på den filmen. Ja. Då är vi snart tillbaka igen. <laughs> Och vi återkommer med filmformat snart igen. Ja, ja men eh, tack för oss. Vi hörs nästa gång vi har sett en film. Mm, typ. Hejdå. Hej då. Hej. Tack.